Поліщуки вірять, що вогонь спалить дівчину, коли вона втратила невинність. Прийом молодих у хаті молодого цілком відповідає тому становищу, яке мусить займати в екзогамічній громаді дівчина, вихоплена з чужого роду. Передусім, молода мусить перейти через очищення – щоб розвіяти сліди магічної сили, що вона могла дістати від своїх зріжною метою, починаючи від свого увільнення аж до поневолення чоловіка. Тому молоду та цілий її поїзд переводять через вогонь. Ще нині, коли весільний поїзд наближається до хати, запалюють перед хатою багаття чи просто трохи соломи, і заставляють проїхати воза з молодими через нього. А у деяких місцевостях цей звичай замінено тим, що йдуть на зустріч поїздові з походнями чи просто з шматками запаленої смоли. Іноді також окроплюють поїзд водою. У Буйків у Галичині молода не злазить з воза звичайним способом, а стає на дишель все одно, чи їдуть кіньми, чи волами. Дійшовши до кінця дишля, вона злазить на землю. Потім починається прийом молодих батьками молодого, що виходять на поріг хати з хлібом та сіллю. Церемонія ця також має риси релігійного характеру давніх часів. На поділлі мати молодого питає свою невістку, «З чим ти йдеш до мене?» «З хлібом та сіллю та з твоїм сином», – відповідає молода, і після того вона обмінюється хлібом зі своєю свикрухою. У деяких місцевостях скидають потім з молодої намітку і кладуть цю намітку на піч. Увійшовши в хату, молода зараз же приносить першу жертву пенатам свого нового дому і тим приєднується до культу родини свого чоловіка. Вона кидає у підпіччя чорну курку, заховуючи при тому ритуальне мовчання. Екзогамічний характер шлюбу та вороже почуття молодої до її нової родини виявлені не тільки в цьому звичаєві мовчання, але також і в народному забобонові, що коли, пускаючи курку в підпіччя, молода встигне зирнути туди – і в той самий час висловить у думці бажання, щоб свикруха вмерла, то так конче таки вмре того самого року. Через те, в деяких місцевостях, маючи це на увазі, щоб запобігти цьому, гасять у хаті всі вогні перед прибуттям молодих, а жінки стають перед піччю, щоб не можна було в неї заглянути. Тоді молода, Війшовши до хати, в пітьмі застелює стіл з катіркою, що вона її принесла з собою, і кладе на стіл свій хліб. Потім пускає під стіл курку, а образ, принесений з рідної хати, кладе на лаву. Виконавши все це, вона перескакує через стіл і сідає на покуті. Тоді засвічують свічки і усі сідають за стіл. Іноді також свекор, зустрічаючи невістку, дає їй шматок цеглини з печі чи сирого буряка тощо. Молода все кидає на землю. Це звуть «приохочувати молоду», що без жадного сумніву виявляє сліди екзогамії. У Східній Україні, як і в багатьох інших місцевостях, хор радить не лякати щойно приведену молоду, не робіть гомону, не лякайте. Нехай наша перепілонька переймає соловейкові звичаї. Прилетіла сова, сіла собі на покуті у червоних чобіточках. Не кишкайте, не пологкайте. Нехай собі привикає, хліба солі поїдає, та додому не тікає». Запис Чубинського. У гуцулів, коли молода сідає до столу, їй дають хлопчика, якого вона мусить посадовити собі на коліна, щоб перша дитина в неї була також мужиської стати.